і Бенедиктові доводилось раз пораз лягати на черево і наздоганяти їх у плав. Швидкість не спадала з отри години. Булат оголосив привал. А після сніданку почали відставати Естрада і Потоцький. Потім поступились Лежнею, Джон Сміт та Наріта Сан. Естрада заходився скиглити. Булат вивів відстаючих наперед, поставивши їх одразу за Жаком Антуаном. Це відновило швидкість і загальний ритм. Але діти тропіків були надто коволі і застоєні, і знову почали відставати. Якщо за три перші години колона подолала 10 миль, то за три наступні тільки 6. Сьогодні Булат Потайки сподівався, що після вимушеного триденного простою, коли не переб'є Буран, пощастить проминути другий склад – і помаленьку дістатися до третього, хоч хай би довелося йти 15 годин. У мене теж була така думка, сказав філмарш, коли матрос поділився з ним своїми клопотами. Наша гвардійська вісімка запросто пройшла б, але решта видихалась. Це було й справді так. Останні 4-5 миль колона вдолала 4 години, Бо підбилися лорд Хоцудай і місіс Кетрін. З гвардійської вісімки на диво стійко тримався лише чилійський журналіст. Коли найпотомленішим уже здавалося, що ця дорога не матиме кінця, Жак Антуан спинився біля крижаної пірамідки. То був другий склад, 15 листопада. Почуваю себе нестерпним тягарем. Якби я не займав нарти своєю безпорадною тушою, колеги могли б зрідка підвозити когось найбільш утомленого. Він би міг відпочити і йти далі сам. Ми покинули японську базу в четвер. Сьогодні вже понеділок. 40 миль за 5 діб. А ми мали б уже бути на п'ятому складі. Ненавиджу сам себе. Соромлюся дивитись колегам в очі. Коли хтось із них підходить до моїх нарт, з головою залажив мішок і вдаю сплячу. Хоча мені досі ніхто ще не дорікнув, ні словом, ні поглядом. Колись я був найвитривалішим за всіх, а став нікчемою, слабшим від естради і місіс Кет. 15 листопада. На склад ми прибули о 12-й годині дня. Сонце стояло точно на півночі, небо було ясно голубе, і хоч мороз тріщав і дмухав південно-східний вітер, могли б іти й іти аж до третього складу, але більшість вибилася з сил. А що піднесе нам Антарктида завтра? Стрілка барометра поволі совується вниз. Коли поставляли намети, зібрався Сенат, Мерсіє-доктор називає його «Гвардійська вісімка», та до нього входять тепер і Мадам Каті, і Наріта з перекладачем Оцудаєм, і Тур «12 сенаторів». Матрос поклав карту на сніг, ми намалювали докладну карту нашого маршруту. Довго вдивлявся в неї і спитав. «Як ви гадаєте, Мерсіє, чи не змогли б ми йти до складу не понад бар'єром, а навпрошки за компасом?» Я відповів, «Компас працює цілком нормально, Масьє. Справа в тому, що бар'єр між другим і третім складами круто випинається в океан. Дорога понад бар'єром тягнеться на 35 миль з гаком, а навпростець – усього 19 миль. За досить гарної погоди, влаштовуючи третій склад, ми ніколи не їздили понад бар'єром, хіба що в взаметіль. Майже всі висловились на захист нового варіанта – Інакше нам довелося біти до третього складу дві доби. Тільки Тур вагався, а компас не підведе. Коли є годинник і сонце, магнітні бурі не страшні, компас можна контролювати. Це не лякало мене за півтора місяця добре вивчив ту нескладну науку. Але якщо буря або туман. Булат побудив усіх о шостій вечора. Люди спали тільки п'ять годин. Проте треба було користатися з доброї нагоди,